Ojla, Vi förstör allt! Hej, hej! Jag hoppas att ni njuter av det fina julivädret. Jag är tillbaka med glada Nikolaj och vi ska nu då fortsätta att diskutera Schumacher-äran av Batman med veckans avsnitt som kommer att handla om Batman and Robin, en jättebra film. Mhm. Mm Ja, alltså bara så att du vet så är jag inte garanterat heller förlåt till dig för det här. Okej, okay. ja, det kan jag leva med. Uh, om ni känner att ni inte kan leva längre av någon anledning, kanske för att vi fortsätter göra det här, så kan ni ju skicka in era dödshot eller era löften om att kasta från valfria, höga gotiska byggnader i Gotham till triggerwarning.gmail.com. Och om ni säljer er till min sida, alltså den rätta sidan, så kan ni skriva in om det på Twitter. Att varning 1. Mm. Om ni bara uh, vill fortsätta begära fina bilder av uh, Nikolais ledarumpa och batnipples. Så kan ni göra det bäst på vår Facebook-sida. Som också heter Trigger-varning. Men det här är spoiler-varning mina bat dudes. Och uh, som sagt, nu ska vi diskutera Batman and Robin. Den kanske bästa filmen i hela franchisen. Eller hur good. Nah, Batman. Och, uh. Uh, ja. Det känns som det finns lite aggression i den här filmen. Det känns som att folk inte ska vara helt övertygade om att det här är den bästa filmen som någonsin har blivit ja. gjord. Alltså, Okej, okay, den här kom ut 1997. Mm. Ja. Två år efter Forever. Ja. Mm. Och den alltså, den, den, kom ut just i det där, i det där känsliga skedet då, då man lite börjar kanske. Och fundera mer på att, vad det är som händer i filmerna. Neptops. <laughs> ja, när man börjar röra vid sig själv. Lek med lite. När <laughs> <Precis. lite. laughs> man bara och, vill se och... fina god och, <laughs> ja. ja. mm. och Lena leder rumpor eller hur? Nej, men alltså, uh, den, den här filmen den liksom den, den satt aldrig rätt. För mig, alltså. Ja, den, vad talar om? Så... Det gjorde väl exakt det den ska? Gjorde mig arg. <laughs> Okej, Vad var det vad just var det. Var du, jag första... Jag... Okay. Var ärlig, Nikolaj. Var du första gången du såg filmen? Jag kommer ihåg att jag var konfunderad efter att jag hade sittet. <laughs> gjorde en dig <day> bat curious? <laughs> <laughs> <laughs> ja. Ja, ja. Yes, mm. I went there. Um, <laughs> <no> men, okej. <okay. laughs> mm. ja, Nej, men hörde du vad du var? Uh, när jag såg uh, Batman and Robin. Och jag är yeah. säker på att ni jävla liksom tryhards där ute. Bat tryhards. Jag tror, jag, vad du var, B varför du bara sett Bat framför allting som man vill ge uttryck <laughs> i det här avsnittet? Bat -hards. Ja. <laughs> bat <-hards> <laughs> som Bat-hards. Ja, fucking Bat-hards där ute. Uh, som måste inte Batman är och Batman ain't. Ah, ja. no men, Lugna ner dig nu. Som fucking Mohammed. Det är lugnt. Att jag tror alla som såg den här när den kom ut. Så gick ju bra för någon. Som att ja, det var en rikt jättekul film. Yay. Att, du, jag är annars otroligt cynisk. Och liksom så överkritisk. Mm -hmm. Och så överanalytisk över allt. Viktig uh, liksom fucking stålpinne. En bat pole if you will. Um, vad gäller liksom film. Men jag vet när jag såg den här filmen så var jag liksom underhållen på samma sätt som jag var när jag såg Batman Forever. Kanske för att jag var ung, kanske för att det var sådana tider när man kunde säga liksom en två timmars film och det inte behövde liksom betyda allt i ditt liv. Men det är ju så det som folk har vänt sig mot den här filmen. Och ja, jag vet att folk direkt inte gillar den lika mycket som Burton's Batman. Och att liksom, att den, i princip då de förstörd franchisor. Så alltså de måste vänta. Uh, ända till vadå, 2005. När Batman 2005. begins. Börjar med Nolans inkarnation. Men att. Ja. Men alltså vet ni vad. Att seriously. Den här filmen. Okay, den, är, den är mycket mer camp. Och den är oseriös. Det är den. Och, det, och det känns det mycket den. mer som en tecknad serie. Och att det som jag, jag sa redan tidigare, jag anser att min kanon för mycket är Batman är Batman The Animated Series för det var där jag växte upp och jag tyckte att den sammanfattade bäst och liksom Paul Dini och de andra så tog väldigt mycket från. just där Silver Age Batman och gjorde en här men ironiskt nog så är den den är mindre riktig, den här Uh, Batman och Robin and, liksom, Batman The Animated Series Denna, mm. Batman The Animated Series är mycket mer mörk och mogen än den här ja. mm. <coughs> men å andra sidan ja. man är som första fucking 10 minuterna i filmen så mm. ser ja. du Batman och Robin surfa ner för en rymd raket. men liksom Arnold ja. Schwarzenegger så, mm. någonstans i en fucking kristalldräkt så, man är som att mm -hmm. well, what did you expect, faggot? att ja. det är liksom sitter du faktiskt oss när på munnen som Ja, no, om det här inte nu Tar in prost ganska fort Så tror jag nog det inte blir en bra film att, Fuck off att, Det är liksom Redan förra veckan Om ni kan minnas så långt tillbaka Så diskuterade vi Att det som många beskrev liksom Framförallt Batman och Robin, men också lite Batman Forever så var liksom, de var toyetic. Liksom, det kändes som filmer som var gjorda för att sälja läksaker. Så de skulle vara mer barnvänliga, Det skulle inte vara lika mörk och grym som Batman Returns och äh, de här Burton-filmerna överlag. Ja. Det här drivs ju till sin spets i det här. Att du har i princip mer oserösa karaktärer som gör sitt bästa för att provocera fram reaktioner jag förstår att folk är arga därför att det inte är Burton, jag förstår att folk är arga därför att den inte blev darker och grimmer men det är inget fel med det, att det finns en film som är lite annorlunda och lite mer campy, faktum är att om man säger det för vad den är så är det ganska rolig. jag tror att av Nikolaj Nå, nah, seizure. Ja. Ja, nej, nej, det måste, det måste, förnu det måste gå gå ta med. Ett sått doppi no iskar för det. Nå, nej, alltså men alltså Okej, så det som det är mest. You want me some sorry. bath cheese with that bath wine? Okej, vad vad du var, okej. Okay. Den, den, liksom, den här filmen hade mer fokus på heroism och mindre på lidande och liksom och mer kanske på det yttre snarare än inre konflikter men jag menar vi hade yeah, yeah. vi hade ju två filmer som var liksom full emo och sen hade vi då Forever som hade lite mer roligt men ändå var seriös kanske ska vi säga 80% seriös och 20% liksom Jim Carrey som liksom hoppar runt Uh, den här ska jag säga kanske var mer 50-50. No, kanske. No, no, alltså den. No, no, Vad det första. Okay. Vad jag liksom inte uppskattar. Alltså var, <coughs> Vad det här. No, alltså, Okej. Okay, å ena sidan. De tar in lite för många fiender. Okej. Okay. I den här. Med tanke på att de, liksom, de kör tre stycken. Vi no, kan I ena. är Krasjö Nej, och, och, det, och det är en sak som gjorde mig besviken mm -hmm. för med tanke på vad Bane är som karaktär som beskrivs som varandes en av de som ska vara en av de mest intelligenta av Vätmans fiender, mm -hmm. hans yttre yttre liksom, aspekter <skratt> mm -hmm. och, och sen går det ju att ändra om den här karaktären, så det enda som han har gemensamt med den ursprungliga varianten mm. av Bane. Så i princip den där uh, masken i viss mån. Och sen det att okej, okay, han är... You like is, my mask, som det detective? <laughs> yeah. so, It's the man behind the mask that counts. Yeah. Så so, so, okay. so det de var, de var liksom en sak som jag inte inte uppskatta. Jag var, en, jag var och är en fan av Arnold Schwarzenegger. Men han var inte rätt för den här rollen. Uh, hmm. okay. ja, för liksom det enda han gör är att han går omkring och säger one-liners. Det är inte sant. Vadå? Han gör en entré och liksom börjar med att vi Iceman kommer. Och sen Beriana, What killed the dinosaurs? <laughs> the Ice Age Kill Bird Boy <laughs> ja, ja, precis, precis. Och sen, Ja, men, ja men det är jätteroligt är coola... alltså, jag, ja, men, ja, men det är jätteroligt Alltså jag skrattar när jag tänker på det Men du vad du var? Att liksom mm. oh, han, han, För det första Arnold Schwarzenegger har toppbilling I den här filmen Ja, alltså det ja. Ja, liksom, ja. Det är inte Batman som har toppbilling i den här filmen vilket, vilket säger ganska mycket. Den andra är att ja. liksom. Det är Arnold fucking Schwarzenegger. Ja. Arnold fucking Schwarzenegger har aldrig. I någon film. Mm. Med undantag för Junior. Spela något annat än Arnold Schwarzenegger. Och att. Liksom. Jag tänkte inte diskutera Arnold riktigt än. Men fine vi gör det. Att liksom. Arnold spelar en ganska cheesy version av mm -hmm. Mr Freeze uh, och liksom jag tycker <coughs> efter den här filmen så, så hade ju just den här karaktären Mr Freeze fått ganska mycket stryk, uh, men att de återställde ställde, uh, jag vet en lite kortare animerad film som fokuserar på mm -hmm. Mr Freeze, och att liksom folk älskar den och liksom Tycker du då att den här Arnold sån var jättedum. Men när han spelar liksom den här Victor Freeze. den här karaktären, med sin fru, och att han ja. får sin fru från till slutet. Det är ju jättebra skådespel av Arnold. Han spelar ju arschlå av sig. Och det gör mig lite arg att folk bara liksom fokuserar på hans one liner och så där. De gav honom en karaktär. Som de förmodligen sa att han var lite roligt med. Och det var säkert extra roligt. För att det var Arnold. Man var med det Arnold som kastar runt folk. Terminator-style där. Och att, men sen liksom när de gav honom dramatiska scener. Så han arbetade ju så hårt. Liksom jag blev nästan rörd där i slutet. När han låg där. Och liksom höll på att liksom typ dö. Och liksom han ändå fick veta att det fanns hopp för hans döda fru. Liksom, your shit shitheads, liksom vi har som bara ett jävla mode hela tiden. Att antingen så är det som superbra eller så är det uh, dåligt. Liksom, man kan ju bara tummen upp och tummen när allting. Det var en komplicerad prestation. Att liksom, plötsligt folk direkt hoppar på ett dag. att om någon säger att någonting är dåligt så är det dåligt. Och liksom allting är dåligt, det uh, är dåligt. Det dåligt, Nej, nej, Arnold gjorde kanske filmens bästa liksom och prestation. Och nu redan så ser jag hur liksom, folk bara börjar liksom, liksom, knyta näven upp i anus för de blir så upprörda. Men liksom, liksom you fag at you up now. Att se den här filmen igen, ni minns inte ens så bra som ni tror ni är Och liksom så ser ni liksom alla scener där Arnold är campy. Och så ser ni alla serier där Arnold är seriös. Och säg att mig i scenen där Arnold inte är seriös. Och betänk nu att det här är en stor man från Österrike som är känd för liksom sina stenansikten i liksom actionfilmer. Och säg att den här killen inte spelar bra. De dramatiska scenerna. Och om ni kan säga det så då officiellt så kan ni gå fuck yourself. Ja. Ja. just så, så du, du tänker inte fast om ens ska skulle komma tillbaka ja, nej, att våra åsikter är inte är ändrad så då tänker du ändå anser att de har fel ja, och att deras åsikt inte är värd ja, ja, just för så det, ja, men... för om det är någonting ni kan ta med av de här jävla liksom, spoiler-warningarna så är det, jag vet bättre än ni allita, allihop tillsammans så fuck off sami-foren ja, ja. no, det där är nog, Sami det där är nog definitivt ja. <laughs> ja. inte, liksom, i denna postmoderna tid där vi lever så är det. jag är 100% tryhard seriös allt jag säger, allt jag säger. Du <laughs> är 100 procent bat-hard, seriöss. Ja, jag ser. 50 procent bat-hard och 50 procent bat-nipå. Get it ja, du, hot. Du, du. Ja, du är nog frozen goods. Ja. <laughs> med tanke på vad du just diskuterade. Men okej, okay. alltså. Ja, det, det som gjorde mig. Alltså det, det här är, man borde ju inte bli sur över sån här sak. Men jag blev frustrerade var det en sån här sak. Men mm. Jag kan inte säga Chris, Arnolds kropp så mycket i den här filmen. Ja, precis. Ja. precis. Han, mm. hans, hans svällande muskler. Äh, när, men alltså vad, jag, vad som <coughs> gjorde mig frustrerad mm. så var att i efterhand så fick jag höra vem vilken annan skådespelare som hade, de hade diskuterats med för rollen som Mr. Freeze. mm Patrick Stewart. Ja. Och, och det förde direkt mina tankar till just den här animerade filmen. Mm. Och, och jag, jag såg liksom framför mig så som liksom såg att hurdan film skulle det kunna vara. Mm. Och, och, då, och, det, och det gjorde att jag blev så som liksom att Argh! att varför kunde man inte få Patrick Stewart. Ja. Uh, men ska han Mr. passa Frisk. i den här, men ska han ha passa i den här filmen? Ja, no, det är ju det. Han skulle inte. Han skulle definitivt inte. Alltså inte för att alltså Patrick Stewart kan nu göra komedi. Ja. Men mig. Men nej, alltså inte tror jag att jag skulle variera så jätte nöjd med, liksom, med om det skulle försöka matcha in där men jag tror att det skulle inte kunna vara lika mycket fokus på just sådana one-liners liksom funderar ja. no, jag säkert hade att att ska... jag en viss ton att Arnold Schwarzenegger var där jo, jo. Det, det, det gjorde det alldeles säkert mm. uh, men, men alltså mm. okej okay. no, jag ska kasta ett nu då att den här filmen uh, har ju otroligt brott om att komma igång för, det en, det. för en riktig, riktig shitplot. Mm. Uh, ja, att liksom riktigt. Batman Forever hade bråttom. Den här filmen mm. går i ljusets hastighet. Uh, och att den är liksom. Det, det, det finns uh, mycket kär i den här filmen som är riktigt, riktigt så här. Uh, liksom tiden bara upphör att existera existerar och man är som, oh god, den är fortfarande här i liksom fucking herrgården liksom, get out then, fucking yeah. fight crime och man är som uh, den har så otroligt bråttom uh, och sen är det mesta som händer i den här filmen från både liksom uh, ska vi säga Batman och Robins sida och till liksom de här skurkarnas sida är väldigt reaktionärt det, det känns som att det är väldigt få som planerar i den här filmen att det är som bara som att du flög en svala in i väggen dags att Det är som allting bara händer egentligen mm. så att haha, mm. ni trodde jag skulle bara tala gott om den här filmen kom ihåg vem mm. ni lyssnar på nu kommer det galla um, sen och liksom så är det jag och jag tycker det här sätter åt tonen lite för filmen att, Men det var ju den här filmen om man ser på nu både uh, Burtons filmer och Batman Forever så den här filmen hade ju mycket mer våld, mycket mer mord och mycket mer snusk uh, men ändå så var den mycket mer barnorienterad mm. jag tänker nu liksom just de här komiska ljudeffekterna som plötsligt kom, ibland när folk slogs. Uh, och att det ja. fanns väldigt mycket som så här prylar och ganska mycket som så här typ ja. ungdomsskult typ att Robin kawa ja. kauabanga när han surfar och liksom... Uh, ja, alltså det, det, Plus, liksom, vi, vem kan glömma? The batcredit card. Ja, men det var Never leave your good. cave without it. Ja, men det var roligt. Det var det är väldigt så här... Liksom så såhär, typ, airplane humor, och liksom, sucker hum och liksom att, äh, jag vet inte att liksom, jag tycker det är en av high i filmen <laughs> men, men liksom men jag fattar vad den här filmen var på väg, jag fattar den här moden jag var liksom att, okej, okay, det här är en sån här film och så gick jag med det, och därför yeah. var det en underhållande film, jag satt där och liksom när blir det märkt när får jag köra mig, äh, när Vitto spelar någon Suicide Dolls äh! att, liksom It's not that kind of movie. Like, put it back in the pants. Att, um, men trots allt det här, trots att de gjorde allt det här, så säger jag inte liksom var fanns det liksom gang? Vad var det som för nytta att göra det så här? Att, mm. uh, för det är just det här att allting var ju som upptrissad som till max. Alla liksom yeah. fucking speakers på Eleven. men. Ändå liksom den här barnvänligheten. Men jag känner som att vem vann? Det känns som att man kanske ska ha gått i den ena eller andra riktningen. Uh, och jag vet inte. Ska vi titta lite på skådespel? Nu är jag ju i arn. En aning. Men, ja. men ska vi hoppa okay. på ja. The Big Kahuna himself? Då George Clooney som Batman. Jag tror jag ska ja. lämna plats här nu på scen. Så du får svinga runt din fulla vikt. Då. Varsågod Nikolaj. Okay. Give us a rage uh, Okej okay, i, i, I senaste avsnitt Så nämndes det ju att Jim Carrey till exempel i rollen som The Riddler egentligen spelade Jim Carrey mm. Här tycker jag igen Att vi har George Clooney I rollen av Batman Men som är George Clooney mm, Men vilken att, film Att, att om på. man tänker om, att, att, om, om man tänker på att George Clooney Liksom, han, han gör inte ens en, någon ändring på rösten när han är klädd i Batman. Du menar att han låter inte så här han går jag. Nej, men, men om man Slop tänker på äntik. att jag tycker tyck, tyck helt att när jag, när jag såg de här filmerna nu nyligen så sa Killer's Batman en viss ändring. Uh, mm, ja, och det att slösas det här märkelse med den, yeah, sure. den här Michael, Michael Keaton där var också en, liksom en, en ändring ett liksom försöka att maskera lite mer jo, jo, som en inte skulle hitta liksom the, the jawline of destiny plus nå måste jag säga att Michael Keaton så ändrar ju inte bara liksom sitt tonläge som mm. Christian Bale utan ja. uh, han han ändrar ju liksom sina sina manerismen han talar att mm. liksom han Kanalisera ut två helt andra karaktärer. Men yeah. en grej av fokusen. Var ju liksom. Uh, att. Till exempel Batman Forever. Nu är jag ingen fan av Val Kilmer. Men en av fokusen där var ju att. Bruce är Batman och Batman är Bruce. Mm. Att tanken var ju att de skulle vara ganska nära liggande. Uh, jag tror Eftersom det här egentligen var en fortsättning. Att mm. Val Kilmer höll på att göra det Uh, plus att han var en absolut fitta tydligen så yeah. George Clooney sa de in här men att jag tror kanske han kan lite av det här då men um, men alltså jag, jag funderar när du säger George Clooney spelar George Clooney jag skulle hålla med om jag ser anakonistiskt på det för det finns många filmer där George Clooney är ju liksom bara som ska vi säga, gentlemanna versionen av sig själv då. Uh, yeah. men men jag vet inte, vad hade han liksom innan det här, där George Clooney liksom var mm. George Clooney? Ja. Yeah. Så jag bara undrar liksom om det här var kanske den filmen där George Clooney spelar George Clooney. Vet du? Att det här kanske yeah. ska vara varit då. Jim Carrey säger Sventura. Och sen blev alla andra roller lite en pastisch av det här egna uppträdandet mm. där. Um, att <coughs> Men just det där, liksom, jag, jag bryr mig så mycket i George Clooney att liksom, jag tycker att han precis som Kilmer ger mycket ställt upptränande. Mm. Um, plus att det känns jag vet inte för som jag har hört sedan när George Clooney har varit i någon intervju om den här filmen så känns det ju som att han inte riktigt förstod eller var så investerad i det här. För det känns som att han, mm. att han alltså, mm. alltså Kilmer vet jag inte jag förstod bara aldrig till exempel vad Kilmer försökt göra. Att om det var medvetet mm. val eller om han bara liksom stod och tänkte på liksom varmkorv hela tiden när de filmade yeah. Batman Forever. För han var som aldrig närvarande. Yeah. George Clooney känns som är medvetet av Det känns man är riktigt investerad. Mm. Men det finns scener där liksom Clooney ändå han känns ändå som på sin plats. Plus att när han är Batman så gör han det seriöst. Bat-credit-card? Ja men det är inte Clooneys fel, jag måste ju bara fokusera det, det, på det en smålpestation. Mm. Men, men liksom att, liksom alla gay jokes sa att liksom George Clooney, <laughs> det här blir jättekomplicerat, för George Clooney sa i en intervju att liksom, han spelade den här karaktären gay. Mm. Men han spelade ändå Batman straight, om det blir någon sens, att han liksom, han, det kändes som att han tog det på allvar. Ja. Okej okay, men vi lovade förra veckan vi ska gå in på den här gay aspekten Det är riktigt dags än Men liksom um, George Clooney är lätt En av de mest förbisedda personerna Som är med i den här filmen Vilket är lite roligt Och liksom jag, jag skulle säga Att liksom huvudpersonen Eller huvudpersonerna I den här filmen ja. Så är faktiskt Mr. Freeze och Robin Hur är hur är det just Robin? Det är för att Robin gick igenom någon slags resa i den här filmen tyckte jag. Kanske var det för att vi redan var vana med Chris O'Donnell kanske det är för att den är mm. ganska klassisk um, uh, historielement i de här Batman Säger att liksom Robin försöker hitta sin egen plats och Robin är trött att läva i Batmans skugga och Robin vill ha mer respekt. Så det kändes som att hans räsa faktiskt hade vissa meriter och vissa som så här, saker som man okej, ja ja i see. Uh, Batman, jag vet inte riktigt vad hans grej liksom är, är. Synd att Alfred dog men han dog inte egentligen och det är nog så att Robin inte vill lyssna men jag bestämmer nu mm. till tills och säger okej okay, du får väl nog göra exakt samma sak som vi redan kom fram till i slutet av Batman Forever. Men uh, att um, Mr. Free så, <coughs> så han hade då ett ark som gick i princip att liksom hans fru håller på det av liksom futurismcancer och han faller i liksom världens största isdrink och liksom blir en liksom Frozen Minion. Och sen så, liksom, så dör hans fru men egentligen räddar Batman honom, henne för han är jättesnäll. Och sen så får han fortsätta. Poison Ivy, hon är ju väldigt reaktionär. <coughs> Alicia Silverstone som Batgirl, hon är ju bara där för att liksom flickorna inte ska lämna biosalongen. Och så är det alla andra. Ja, jag märker det för övrigt, alltså, jag, om jag nu tar Alicia Silverstone. Kan du nämna Batman? Eller nej, då? nej. Ja, då kanske man borde nämna avsaganden. Varför är det inte jämlikt i så fall? Mm? Mm? Men det kan vi ha bröstvårda på den enda personen som skulle märka sen så har de... Ja, nej, nej, nej. Så det skulle det vara sexistiskt om hon hade nippolstånd när hon sprang runt mm. och sparkar folk yeah. i ansiktet. Plus att, ja. jag måste säga, alltså, jag är redan sagt att liksom jag, hade inte, uh, liksom jag brydde inte mig så mycket. Fuck vad min röst håller på för att jag inte brydde mig så mycket i Michael Gau som Alfred Pennyworth ja. men han var ju liksom sådär att liksom, nu går jag runt och är ledsen i ögonen för jag håller på det um, och liksom jag ska skicka någonting åt min bror men det skitar vi sådär typ mitten av filmen och refereras alltid. igen och sen så plötsligt så bara Ugh! så jag liksom om kul och sen Alicia Silverstone springer runt och rejsar olagligt och sen så hittar hon en C där om och sen så liksom hittar hon i Batcave. var inte en, en sekunds eftertanke så sätter hon på sig. Det där kostymet som hennes galna liksom fucking farbror har gjort. Eller morbror. Mm. Och sen går hon ut och kickar ass, Som hon tydligen har lärt sig i London. Så man är som att, jaha, ja. okej. Okay. Vem behöver fucking ark här? liksom Just du, motherfucker. Ja. Ja. Precis. Så... Men, liksom, men för, för att summera, liksom Victor Fries och Dick Grayson halspastel ah, som gick igenom någonting i den här filmen och jag kanske som och förstå och empatisera med deras ark och deras historia Okej, okay. ja, okay, jag kan hålla med om det vad jag, vad jag hade tänkt säga <coughs> om Batgirl mm -hmm. och Alicia Silverstones liksom, tolkning av den här karaktären som var ju att hon skulle vara från England men hade ingen engelska också Nej. Nah, inte ens fem hens värt av det. Mm. Det var som en lite lustigt med det. Nah. Hon har ändå spänd en hel del tid i England. Mm. Kanske ni bara har betalt så mycket. Men jag undrar om det kan vara sådana grejer att liksom att du har redan Uh, Alfred Pennyworth som pratar som brittisk engelsk hela tiden yeah. och <coughs> man vill som på något vis etablera då Batgirl som en amerikansk produkt då. så att mm. hon, jag menar så vid jag vet att den brittiska accenten bland de lättaste att liksom lära sig och, och liksom spela yeah. på uh, men att eller liksom standard RP är på brittisk dagar men äm, jag lär, liksom inte. Lär jag var för. Men jag bara säger att det behöver inte nödvändigtvis vara Lisa Silverstones färd. Det blev så. Ja. Vad hände där? Ja, men det var, det var kanske min my biggest complaint. Oh. Min största klagomål gällande, gällande den karaktären. För det kändes som att okay, den karaktären var med. Mm. Men, men, men jag, det där med att. Hon liksom bara yrar sig in i The Batcave. Mm. Och, och sen han ser Alfred att ja, ah, men då får du också vara med. Ja. <laughs> Uh, så so, so det de, de var, de var liksom shaky at the very best. Men jag gillar då Men, hur mycket, hur mycket liksom George Clooneys Batman liksom, står i skuggan att alla liksom, andra får bestämma som händer Robin bara liksom sådär, Fuck you Batman, ja, I'm, a, I'm a man. Och så liksom bara räcker liksom heroin framför honom och liksom <laughs> och liksom och Alfred bara går runt och liksom liksom mm, I'm sorry sir, I'm too lazy to open the door. Och liksom alla som <laughs> ringer på dörrklockan får som gå in i Batcave och bli med. De börjar som sy ihop kostymer och de är liksom så här tajta rumpa. Mm. Alfred, liksom, ka, kan du göra det tajtare? liksom Vem får in på mig det här? Jag bara liksom ber för den där mm. liksom och inte liksom få paketet mm. som liksom checkat och liksom så att mm. oh, Mailman, I predicted you would end here. I'm a oh, oh, oh, hologram and I made you this very tight suit. You, you know karate, <laughs> I'm sure. Men som jag har. Sure, whatever. Det känns som att man bara står i hörna och liksom. Guys, come on. Uh, okej. Okay, ja, <laughs> <Yeah. laughs> du, du har så rätt i det. Mm. Okej, okay, du, du sa att, att du, du kan empatisera med uh, Mr. Freezes uh, liksom story-ark. Mm. Men says, scroll less eyes vilja att oförsvaret hans kärlek. Ja, alltså det. Well, som, really. Så det, du är du, du är liksom e i och hippiflickan som är det två liksom fjä endan där. Ja. Yeah. Bath romance. Men men men det, det, det är liksom, det är såsom det är så motivation för det där för vad de gör. Alltså vem då? Så är i princip nå no, nåman no, alltså Mr Freeze och Poison Ivy. Ja. Så i, i ett tjäder av filmer så är det så där liksom att varje dina smål tar över världen. Och det, och det är en sån det är så oförlåtligt liksom billig sak. Att ha som uh, motivering. Det där liksom med att jag ska, jag ska förvandla hela världen till, till is för att sen ska dina mutantplantor kunna ta över och skapa människor istället. Ja, är det där en värld där du vill att din hustru ska leva sen? Ja, det är ja uh, no men inte inte alls alltta inte tycker de mindre sensen än någon annan Batman plot um, Jag menar, fuck liksom förra filmen så sitter fucking Riddler och liksom suger in sig järnvågor ute. No. Alltså, yeah, yeah, ja um, mm. menar, ja whatever men att men ok ja. liksom, menar, hans äm, menar, hans motivation var att oxa denna världen ja jo men, men, ja, men alla, okay. han skulle bli, bli den smartaste personen i världen hans men men alltså, tanke var att han ville döda Batman bara ja, ja. hade någonting emot Batman, det är ett mer liksom, relaterbart mål men du, inte, liksom, inte vill de ju över världen liksom Mr. Freeze bara vill döda alla för att liksom, nu döda min fru och liksom Pamela Isley så vill ha liksom, döda alla för att hon tyckte att <coughs> däggdjuren strid var förbi och nu skulle plantorna läva så är liksom ja. Um, nu no, alltså, no, känns det ju motivärat nog, ganska reaktionärt ja, men motiverat. att och plus att det är en ganska enkel idé att liksom, har ja, no, men uh, den här killen som mår bra och allting är fryset så nu fryser den, alla, fuck you. och liksom pojsen är ju ja, no, men uh, om alla är frysna då så får väl plantarna börja lära och så kanske vi kan göra barn tillsammans hur skulle plantorna kunna leva om allting skulle vara fruset? Det var det jag tänkte kom till För att de är ju ganska omacka par. För man tänker att alltså, det... kan ju inte leva i is. Och, och liksom. Inte så är de ju heller. När vi delar upp den. Men att. Ja. Men jag förstår ju heller varför Poison Ivy. Liksom plötsligt blev så kåt på Mr. Freeze. Men. Kanske för att. Han var den enda som i brydde sig då hennes. Liksom. Klorofyllsby yeah. mm. i don't know. Men. Men Poison Ivy liksom en, alltså jag gillar Umatherman. Jag gillar det. Med tanke på vad hon har att arbeta med, jag tycker hon gjorde ett bra jobb. Väldigt bra jobb. Jag gillar att säga på Uma och, Men vilken löjlig och onödig karaktär egentligen. Ja. Um, men att liksom, det är en väldigt camp-karaktär. så att Det märker mm. alls i världen att den fanns i den här filmen. Så att, jag tänker jag inte säga så mycket om Poison Ivy för jag är riktigt vad det finns att säga. Det är liksom ex, exakt liksom what you see is what you get. Vad vill du? Det är Uma Thurman som går runt i liksom tighta kläder och liksom uh, som, yeah. så sexig att det börjar göra runt i skräven. Så att, whatever. Um, men, men det är mycket sånt här och känns med smedel men den här världen och intrigen känns ju inte lika kohärent som till exempel när du började börjat filmerna. Mm. Och liksom till viss del av Batman mm. Forever, därför att jag tror det är så här som händer när alla bara, Hå? Hå? Hå? Hå, titta på katten Hå, springa hit. Att det är som, mm. uh, Jokkan hade en plan. Pingvinen mm. hur nu konstig motiverad, mm. den hade en plan. Liksom äh, jo, fucking, jo, men, till och med The Riddler hade en plan. Men, mm. men det är som bara som mm. nu hände här, ja nu du gör så här. Liksom, ja du han gör vi så här, mm. säkert, I'm sure. Mm. Och jag tycker det som jag nu skulle vilja koppla till det där alltså med pingvinen att pingvinen hade ju en plan. Men sen fick man också se att vad som hände när den där planen raserades. Att den där, den där planen raserades inte just inför slutkonfrontationen. Jo, men utan det var ju i den... ju redan tidigare i filmen. Jo, jo, alltså, men det, jo, det var ju var en plan i den, den absolut lösaste... att... Att liksom det att, jag med ja, men det var ju en plan där med märken, så liksom nu hoppar liksom tjejen du tyckte om på pakethållande och andra, så då hoppar du på din cykel och, och så liksom cyklar du så fort du bara kan liksom, <laughs> rakt förbi dem ut för att och liksom, Titta på mig! Åh, oh, shit! Så det, ja. det är ju liksom, ja, ja, att, det är just ja. det där att liksom, man kan förstå den. Men liksom i den här filmen så håller den inte därför att de här hakarna, för de här planerna liksom händer typ en sekund innan de kör. Ja, mm. okej. Okay, cool. Yes. Whatever. Men, men, men du slår det mig <coughs> faktiskt. Mm. Varför i hela världen med tanke på att den här filmen, du sa att omakar par i de här fienderna, antagonisterna. Mm. Ja, sure. du, du har, du, du har äh, karaktären Bane. Mm. Och oh, get this. Du, du har Arnold Schwarzenegger. Yeah. Ja. <laughs> så so, see, see where I'm going with this. Ja. Yeah. Uh, men vad du var. Jag tror att. <coughs> nu vet jag inte mycket. <coughs> Batman uh, comics du har läst. Men. Alltså Bane. Så en ganska komplicerad oh. karaktär. Bane är en komplicerad karaktär. Ja. Alltså, liksom, för jag förstår exakt hur de tänkna. Liksom, okay, Mr. Freeze, inte så komplicerad. Mr. Freeze är en vetenskapsman som håller på med vetenskapliga saker i sitt mm. vetenskapslabb med vetenskap. Och att hans fru är död och han har sin motivation där. Att han bara rockar hem, liksom kostym och är liksom fucked up med liksom White walker Child. Uh, så det är liksom bara grädda på muse. Uh, Bane så... Alltså jag skulle kunna hålla på liksom en halvtimme och liksom diskutera Bane och vad han gör. Jag menar, de gjorde ju en värdig tolkning av honom sen i liksom Nolan-filmerna. Mm. Eller close enough i mm. alla fall. Äh, men att, ja, ja. ja. Mm. Men, men liksom, det jag tror de tog av Bane. var liksom att, men, du har liksom den här nu då... Uh, mask som genom utsträckning gör till någon slags wrestler-karaktär. Uh, och sen mm. så, så pumpar du honom fuller med liksom, uh, supersoldat-särum. Och supersoldater och särum, sen liksom så här det är liksom vampyr- eller varusplotten som du tar ner från hyllan när du liksom bara behöver liksom, insert subplot here, liksom Och det är inte ens en subplot, det är bara liksom, du behöver liksom någon sån här stor, bulky grej. Därför att du kan inte använda Arnold hela tiden. Därför att det är lite orealistiskt att Arnold liksom går och brottas med polisen och håller på. Även fast han nu liksom smakar runt alla liksom, som Terminator. Ja. och Många av actionsekvenserna Så, inte jag varför Bane var där. Inte jag egentligen heller. Varför han plötsligt bara bestämt sig för att följa blindlyda Liksom Poison Ivy eller... För den delen, Mr. Freeze. Men, whatever. Att, liksom... Jag funderar inte så mycket på Bane. För att han var liksom... Det skulle lika bra kunna vara typ Killer Croc. Eller mm. liksom... Det, det är sant. Alltså, det, det var en, det var, eller, eller Solomon Grundy. Ja, sure. Att, men det var bara liksom... hej, Vi skulle behöva någon stor kille här for reasons. Vad skulle vi kunna ta? Var det? I don't know. Så... So, uh, Mm. Sure, whatever. Um, yeah. mm. men, men ja, men jag undrar liksom, har vi nu kommit till det här tillfället som vi vet av vår stora gaypublik står och väntar på? Vi når ju där. Att vi skulle diskutera liksom det här sex, sexualitet och gayness nu, då är ju framförallt i relation till, till, till de här två. Schumacher-filmerna. Ja, det den, den dynamiska duon. Det um, går ut den. Okej. Okay. Ja, ja okej. Okay. Låt oss. Mm. <coughs> All right. No, men, uh, no, för det första, <laughs> bara som en liten kuriosa, att um, det finns ju du var ju The Batman The Animated Series. Jo. Så det kom in några liksom uh, uppföljare till den och det fanns tror den här som kom efter som var about 20 avsnitt så hette liksom uh, The New Batman Adventures. Så där fanns det ju <laughs> för jag jag, liksom, jag vet jag, jag försvarar Joel Schumacher ganska mycket. Uh, därför jag har sett mm. andra filmer han har gjort som är riktigt bra. och liksom, mm. Jag tycker han har ett gott öga. Plus jag tycker att liksom, det är så uppenbart att han är en batman fan själv som förstår vad han talar om. Och som jag sa i förra avsnittet, han vill ju egentligen uh, göra liksom en mörkare Batman på liksom Batman Year One. Ja. Yeah. Uh, men, liksom, men han förstår från att det är liksom just uh, mycket av liksom sin, uh, sin estetik då, från liksom just med Dick Sprang uh, filmerna eller seren från 50-talet liksom att, att liksom han vet vad han gör. Uh, men mm -hmm. å andra sidan av den där pushen, liksom, uh, det var ju, jag läste att det var någon som sa liksom, att, att liksom, under inspelningen så alltså, kunde man liksom, skrika liksom, mellan så att det gick så att, uh, remember guys, it's a cartoon. Och man är som, väl, well, <laughs> liksom, han försökte ju inte fucking göra cello. Så det är ju som, han, han gjorde det här, de sa att han att göra och jag tycker han gjorde det bra uh, men han fick liksom väldigt mycket kritik och blev utsatt för väldigt många sådana här attacker på basis nu då av homosexualitet då, för, att, um, för, det, för, så, för så gör man i en modern värld tydligen och men problemet med Joel Schumacher nu då, så att han är öppet homosexuell vilket är i väldigt många andra aspekter skulle vara en så positiv sak uh, i en mm. industri där folk är ju polariserade och Hollywood har ju länge varit antagonistiskt nu då gentemot liksom så här men yeah. sen har ju underhållningsindustrin har ju alltid lockat till sig alla möjliga uh, sexuell, sexualiteter uh, och kulturer och etniciteter och så här mm. så man skulle kunna säga det som att det var trevligt att liksom de har en öppet nu då gay uh, regissör och så där. men sen så har vi då konceptet av Batman Uh, men förlåt jag glömde, jag, jag, jag glömde den här lilla tidbiten jag, ska, jag kommer just tillbaka till det jag höll på med. Um, mm -hmm. den här New Batman Adventures då så de hade ett av, eller det jag tänkte säga var att den här industrin är liksom så kritisk då, och de lämnar ut Joel Schumacher till vargarna och efter då den här Batman och Robin då, som blev liksom så attackerad av kritikerna som en gäng av en ARMY svärm då så de gjorde som allting för att kasta Joel sju runt bussen och liksom distanserar sig från den här. Och jag tänker då att yeah. av de här mer uppenbara som man tycker var lite, lite så här. Så var just i den här New Batman Adventures. Då hade de ett avsnitt som heter Legends of the Dark Knight. Och det var ett avsnitt där det var en grupp unga då. Som i princip satt och att diskutera uh, vad, hur de trodde att Batman egentligen var. Och hur det gick till då. Och de hade väldigt liksom så här... Uh, karikerade versioner och liksom så här säga, mini stories att alla satt och berättade liksom sina historier då, och att de um, refererar till som olika versioner av Batman, och liksom Bill Fingers och liksom just Dick Sprang och Frank Miller då, framförallt liksom det här väldigt um, ett av de väldigt kända grejerna då, liksom I'm the goddamn Batman basically och så här mm. <laughs> Jag menar uh, Liksom, you don't get it. Uh, this, this is an operating table and I'm the surgeon. Jag sa Batman i liksom en animerad serie från 90-talet. Um, <laughs> men, men det finns en scen i det här. Där liksom de går där och liksom de diskuterar de här. Och sen kommer det som en unge som liksom hör de diskuterar om Batman. Som, hey, mm -hmm. Batman? Och så säger han ungefär att, liksom, att jag älskar Batman. Alla musklerna och tajta gummidräkterna och bilarna som kan köra upp väggarna. Och så bara fortsätter förbi och säger, yeah sure Joel. <laughs> och liksom, eh, det roliga är att liksom, rakt bakom honom, de, de är som är så stan, så, så är det liksom, så framför en affär. Så står det typ shoemaker på affären bakom honom som att, okej okay, we get it. <laughs> <laughs> slap slap um, men man kan väl säga det som en liten hyllning då, kanske men, men tillbaka mm. till tjuvmackare homosexuella attackar Batman har ju alltid <coughs> liksom sedan 50-talet så har det ju som varit uh, attackar mot Batman då, för att det på något vis har promoterat någon sorts och främst nu då i relation till Batman och Robin då för de är de är två männen som Läver tillsammans då. Visste du till exempel. Att uh, på 50-talet. Så skapade de ju Batwoman och Batgirl. Men ja. visste du att de officiellt. Skapades. För att Batman och Robin inte skulle ses som homosexuella. Just så. <laughs> um, men det där är ju ju varit många. Uh, många liksom så här. Uh, parallellt som man har är, liksom förhållandet mellan Batman och Robin och liksom det här pseudo-förhållandet som Batman har med, med Robin och liksom, även om de flesta skribenter och liksom säger att att Batman är heterosexuell eller asexuell, så har ju många ändå medvetet att konceptet av Batman så kan vara mycket gay, mm. därför att Batman representerar så mycket. För att yeah. liksom, du har den här dualiteten mellan Bruce Wayne och Batman. Man måste hålla sig gömd. Mm -hmm. Man har den här personligheten. Man kan bara visa det hemligheten, skammen. Så här. Yeah. Så att just att Schumacher hade ju inte precis börjat. The gay Batman eller någonting. Och att det var ju ingenting gay med det. Men folk tog ju väldigt mycket fokus just på. Framförallt de här dräkternas design och de berömda Batman då. Men liksom inzoomningen då av karaktärernas liksom rumpor och så här då i eh, det fanns en shot i Batman Forever och sen var det ju två minst i, jag tror till och med fyra för de gjorde det två gånger. Nevermind att de hade då en ganska generös shot av Lisa Silverstones rumpor när hon satt på sin grej. Men, men att så här då så där de då. Och liksom sen då sa de ju eftersom Schumacher är öppet och så satt han ju medvetet in de här aggressionerna då för att I guess, göra liksom unga människor homosexuella då, eller så här ja yeah. uh, men att liksom då att han sen fanns det ju just i den här Batman och Robin och jag reagerar på det faktiskt för att det är ju faktiskt väldigt mycket om man vill säga det så homosexuellt nu ändå i Batman och Robin Mm. Aj, ja, jo, precis alltså mm. men, men jag såg ju det alltid som humor Eller liksom Alltså, det, alltså sam, samma här att inte, liksom, inte det liksom Men man behöver ju bara lyssna på den här podden För att, för att inse Hur, liksom, hur rolig liksom, liksom Gayness kan vara att, liksom, Det behöver inte vara så seriöst att, liksom, Om någon är gay och, liksom, Om du är en man och liksom, vill ligga med andra män Good for you att liksom inte ja. säga liksom, varför man måste göra det till några problem. Och jag menar, vad är roligare än en gay man som vill kämta då om liksom gayness. Tycker jag. Ja. Och att liksom, och jag förstår kanske, kanske sitter där gay-personer jätteupprörda. Kanske, och, och liksom, och det kan jag väl förstå på något plan då. Kanske det känns som att de gör en oseriös grej då, av din sexualitet. Men varför hetera mm. personer ska liksom börja komma och liksom, nej. Ja. Christ. Och liksom just i, i relation till de här kostymerna då, som var så fucking triggande och äggande att vi heterosexuella människor kunde vara knappt kontrollära liksom vår libido längre. Så var ju att, ja men Joel sa ju att liksom de var ju designade med tanken på liksom de här anatomiskt korrekta grekiska statyerna. Som var ju liksom så här överdriven mänsklig perfektion. Mm. Och jag menar, yes, de ser faktiskt exakt ut som gräkiska statyer. Så att... Mm. Och sen så, jag menar, um, vi talar om Batman The Animated Series. Så, um, den här som har gjort rösten till Batman i liksom Batman The Animated Series. Och, och till exempel Batman Arkham Asylum. Så är ju en röstgård som heter Kevin Conroy. Uh, han är ju öppet, gay. Mm. Uh, och det har ju liksom det finns en lång sån här typ nästan konspirationsteori om liksom the gay Batman agenda <laughs> <laughs> mm. och man nämner alltid när man nämner så är liksom det första namnet som nämns ofta Joel Schumacher ja yeah. och liksom Joel Schumacher så liksom han var ju själv uh, när det kom ut när jubileums av Batman och Robin så uh, så han på ett ställe så bad han ju om ursäkt att folk som gillar just Batman Forever men som blev missnöjda med liksom Batman och Robin. Var han och dem dem, Men bara för det att liksom om de förväntar sig mer av Batman och Forever fick Batman och Robin. Men, mm. men han har ju aldrig bett om ursäkt för någon sån där typ gay-agenda för att det finns inget. Det är liksom, yeah. liksom, come on. Och att när vi är ändå på samma grejer så ska jag ju säga att no men det som man har noterat är en fin trend nu så är att många kvinnliga karaktärer i batman universumet så har ju porträtterat som gay i moderna versioner. Till exempel mm. Bat Batwoman och Renee Montoya. Och sen jo. och har man ju satt i en andra sexualitet som till exempel bisexualitet. Jag tänker nu på till exempel <coughs> Barbara Keene och Tabitha Gallagher i gotham tv -serien. Ja, om vi tittar i komiksen <coughs> så har du ju um, Gotham City Sirens, alltså Harley Quinn och Poison Ivy. Mm. Där det liksom antyds. Ja. <coughs> liksom <coughs> romans. Ja, men det känns ju som att alla utforskar nu i batman universum Men inte Batman själv, han måste vara liksom stor och stark och straight. Annars kan jag inte se eller ja. njuta av det, satan. Alltså, mm. här. Men, mm. Det Men måste ju nog vara någon sån här latent liksom, homofobi, liksom alla sådana här Batman-fans-tjänster. För jag, liksom, jag tycker det är de största grejen som jag har hört liksom, av seriösa personer som när man diskuterar just som så här Batman-filmer så borde det komma till Schumacher så är det som att oh, Batman Forever var helt okej okay. men Batman och Robin varför alltså, var den så liksom dum och gay och liksom så där. Och som att where was it gay att man som mm. äh, liksom att titta på det de liksom gjorde det fanns en del liksom så där, vad man kan tolka som homosexuellt ännu och kostymen var väl samma som liksom i Batman Forever men jag menar, jag håller med att mm. hela konceptet av Batman är ju ganska gay, you guys. <laughs> mm. uh, jag, förstår, no, no. jag förstår inte folk, liksom. Ja, uh, tycker jag tycker fortfarande att det var så roligt att det där känta, liksom. Att it's a movie about Batman and his dick. Ja. <laughs> <laughs> ja, no, det är väl så. <laughs> Men... <clears throat> Men ja men liksom har du någonting att tillägga till hela den här The Gay Batman Conspiracy som du då kan antar läds av ja, Joel alltså, Schumacher? Alltså jag, jag, jag tycker att det var liksom så idiotiskt att den där för att inte in, in hade jag interagerade jag i någon skede på det alltså då jag då jag såg de här, här filmerna så alltså, första gången. Men därför vet man ju hur bra nu Nikolaj, de gatte ju Jo, alltså det är ju det. Jag är ju, jag är ju smittad av ja. det hela. Mm. Men, men, men, faktiskt, alltså det, och nu i och med, eller efter att det, man har liksom tagit del av den här diskussionen och alla konspirationsteorierna, mm. så så blir jag ännu mer och så, så att, <laughs> så att, att really really att ni börja läsa in och sån här. här. Mm. att det att att som sagt jag kan det finns definitivt liksom nåt skämt som jag kan uppskatta i de här, idéerna. Mm. Ja, jag har som har ju att det känns satt och lite så här, liksom fnissigt. Mm. Men men men så där att jag att det nu på något praktiskt sätt känns åt okej att här att här ser jag propagandan. Så <laughs> Nej, alltså inte inte alls. Jag tycker mm. inte att det här är en, en, en bra film. Men, men liksom att den, att den skulle innehålla någon liksom medveten specifik propaganda, eller att det här skulle vara en som man i dagens läge skulle kalla för en, en uh, SJW-film. <laughs> <laughs> ja. Så, så nej. Inte, mm. inte alls. Men vet du vad du om, var, om jag skulle säga nu på på alla de här Batman-filmerna. Mm. Uh, jag vet inte om vi ska räkna i den här Batman från 1966. Okej, låt oss inte. Okej. Okay. Uh, no, men det finns en Batman från 1966 av Leslie H. Martinson. Uh, att mm. men vi säger nu då att den här de här stora film som börjar med 1989 James Burton Batman. Ja. Uh, så jag skulle säga av av de två Burton-filmerna. Uh, de två Schumacher-filmerna. Uh, de tre Nolan-filmerna. Och sen om vi räknar dit den här Chris McKay's Batman vs Superman. Jag vet inte om vi gör det. Men låt oss göra det för sakens skull. Så ska jag säga Batman och Robin är unik i den aspekten. Jag ska säga det är den enda av de här filmerna som jag tycker är genuint Rolig. Okej. Okay. Till exempel Batman ja. Forever så har liksom. Roliga moment. Men liksom humor är inte fokusen I den ja. filmen. Uh, att fokusen är ju nog ändå liksom. Äventyr och drama. Ska jag säga. Men jag skulle säga att om någon skulle fråga mig om Batman och Robin liksom en dramafilm ska jag säga nej, nej, den komedi med liksom äventyrsinslag och liksom dramat eller dramatisk dramatiska inslag där men liksom den kommer you guys mm -hmm. den komedi maskerad som en Batmanfilm att jag tror att um, om vi inte jag förstår kanske att de som såg Burton filmerna och inte fick mer av samma. Var besvikna. Uh, men. Liksom, när man ser Burton-filmerna igen. Jag tycker den här original Burton Från 89 är jättebra. Uh, Batman Returns. Alltså. som liksom, Jag gillar Danny DeVito som Penguin. Jag tycker vilken bra. Liksom, vilken bra framträdande. Wow. Mm -hmm. Det visar verkligen vad Danny DeVito kan. Uh, men. Ah, den är en ganska dålig film. Liksom. Och jag tror att om man nu håller upp skulle vi säga de här Burton-filmerna eller de mot, uh, ska vi säga Nolan-filmerna att i, i något skärde så blev ju nog Nolan-filmerna lite, lite löjliga. Kanske. Men om vi säger då på liksom The Dark Knight typ. Mm -hmm. Det är väl den som folk i allmänhet tycker bäst om. Um, yeah. The Joker, am I right? Mm. så uh, dessutom lyckades kemikonskt tycker jag dö så det har hjälpt ju till men anyway att kan du ju jämföra dem och Burton och säga att men Burton är ju nog bättre om du inte har liksom väldigt starka emotionella kopplingar till de här filmerna för att jag tycker Nolan påbörjade liksom eller slutförde på något vis var Burton började bara där att han satt ju en ton yeah. på den Uh, som jag tycker kanske var lite onödigt aggressiv och ättrig ibland. Den var liksom yeah. så här. Um, jag bara tycker att Joel Schumacher är liksom bara som en semester någonstans. Så Batman Forever är riktigt som så här. liksom crazy thrill ride. Så här. Det är som att säga live action tecknad så här. Och Batman och Robin är det liksom upphöjt i trä. Att det är liksom... Man ska inte säga det som liksom en fortsättning på de här Burton's. Man ska inte säga det heller som någon wannabe i Nolan, utan man ska säga det exakt som det. det är en komedi som är maskerad som en Batman-film. Och när man gör det så så liksom det är det faktiskt en riktigt rolig och men inte särskilt seriös film. Plus man börjar uppskatta många av de här dramatiska nyanserna som faktiskt finns där om man tittar noga väldigt mycket mer. Till exempel Arnolds dramatiska agerande där man finner det. Och att jag, skulle... jag sa redan i förra avsnitt att om jag jämför Batman Forever och Batman och Robin. Så jag är förmodligen den enda personen på planeten som tycker det här. I'm sorry. Men jag tycker förmodligen bättre om Batman än Robin. Därför att Batman Forever mm -hmm. så har åldrats dåligt. Att jag skulle ha skulle frågat mig för kanske 15 år sedan skulle jag ha sagt totalt annorlunda. Batman Forever har inte åldrats särskilt bra. Den är lite löjlig om man säger att okej det är Jim Carrey som Jim Carrey som spelar Jim Carrey. Ja. Batman och Robin är så unik. It doesn't take any shit. Den gör precis vad den vill. Det är liksom uh, Joel Schumacher som visar fingret. Eller liksom sin långa, erekta gay penis och alla då. Om man så vill. Och den, den bara gör vad den vill. Den, yeah. den är liksom, it's, it's out and it's proud. Love it. Yeah, men jag har ju fortfarande, sa ju Schwarzenegger som är Schwarzenegger, bara att han är målad semi blå. Ja, kanske det. Men det är ju liksom. Men, men, men Nikolaj, you need to chill out! Ja, liksom. Aha! Okej. Also. Det finns saker Ditt som liksom batcredit inte kan köpa och det är en kärl. Jag tror man måste ha lite av en shell om man ska säga Batman och Robin och liksom ändå finna någonting att ta med sig därifrån. Men liksom om ni liksom fucking Batman-fuckboys nu då inte kan uppskatta den här och den ska grävas ner i samma grop som liksom IT-dataspelens så att fine, okej, okay, whatever. Men att liksom, jag, igen, jag skulle säga scenen Liksom, för jag tror att liksom, ni minns inte den alls lika bra som ni tror ni gör den har faktiskt mm. roliga ögonblick och liksom, så är det som en komedi så är det som en, liksom, är det som en sketch, show av din älskade, älskade liksom, gothic, och så so serious why so serious, Batman så kanske du faktiskt mm. har lite roligt för en gångs skull I mean, oh fucking hell Uh, ja. Så ja, alltså jag, håller helt, jag håller helt med att liksom se den lika mycket är den en del av liksom Batmans liksom, filmhistoria som, som Batman Forever uh. äh, definitivt men alltså, som, som sådant jag, jag tycker det är tvärtom, jag tycker att den här den här har liksom inte åldrats lika bra som att Forever har gjort igen, jag är bunden hey. alltså också där något igen. Men den här, man märker så mycket tydligare här i den här att det var fokus på leksakerna. Mm. Och man tar liksom alltid, allt allt liksom överdesignat. Och det, och det fanns inte tyckte jag en enhetlighet i hur de där sakerna såg ut. Mm. Att att att liksom det och, och när man såg att vissa av här, ta till exempel Mr. Freeze, det där, hans bara, bara ice truck, ska vi nog kalla det för det, bara mm. för sakens skull. Mm. Så den, den, den såg bara plastig ut. ja. men ja. du kunde riktigt se liksom, den stora barnhandeln som föd runt den där. Ja, ja. och, och liksom, om man jämför det här med, med till exempel den här Huberton, Batmobilen såg ut i den här Tim Burtons filmer igen. Och, och, och, liksom, och, sen, och sen tittar på hur de såg ut i det här. I, I Forever och i Batman Robin. Mm -hmm. Så nu är det ju lite liksom så här jätteöverdesignat. Det är ju riktigt, liksom det... titta blinkande ljus. Ooh. Ja men hör du. Vad... Kolla vitt hur Batmobilen ser ut i Batman Begins. Yay! Yay! Liksom, det är ju som... <laughs> Alltså, ja, jag kan ja, man säkert diskutera men, det här liksom, i no, möjligen ja, i någon skede men liksom, jag tycker igen jag jag uppskattar den Nolans liksom Okej, okay, det där är typ det ja. gejaste du har sagt det där är det gejaste du någonsin har sagt åt mig och du har en gång sagt åt mig att du gillar att liksom ta dig i av två män samtidigt att <laughs> uh, liksom, seriously, liksom Whether, jag tycker att liksom, Batman och Robin är en perfekt analogi för liksom gaykulturen och attacken att liksom Du får inte stå ut, du ska vara enhetlig och du ska vara exakt så här, annars hatar vi dig. Du får inte alls vara det minsta annorlunda. Lite annorlunda som Returns eller som Forever okej. Okay. Men fuck you om du försöker göra någonting annorlunda här lite roligt. Out you queer! Jaha, alltså, okej okay då. Ja, yeah, yeah, Batmobile, yes. den, liksom, den ultimata manifestationen av en fucking penis förlängning i filmform. Liksom, så, är mm. du, så är du nog vad jag menar med liksom, att hela konceptet av Batman är gay. Att, liksom, det spelar ingen roll om man diskuterar om Batman så blir det liksom någon sån här fucking diskussion om så här latent homofobi eller homosexualitet. Mm. Att, mm. Ja, mm. ja. Ja. Ja. Yeah. Ja, stackars Joel Schumacher. Men han har ju gjort mm. många andra bra filmer. Så ni kan ju kolla upp några av dem. Ja. Äh, men att... Äh, ja. Men ja, det, är, det är väl mer eller mindre då. Ni har nu i två veckor i rad fått äh, lyssna på våra retro sommarecensioner. Och vi har ju velat göra de här äh, Schumachers Batman-filmerna en ganska lång tid. Mm. Att vi, det var ganska länge sedan när vi gjorde de här Burton-filmerna. Det var det förra sommaren vi gjorde. Mm. Jag Vad tror det? det. alltså Det var, det var, det var länge sedan. Mm. Vi hade ju hela tiden tanken att vi skulle göra alla de här Batman-filmerna. Ja. Som Néstor eller Nolans Batman-filmer på tur. Vi, vi kommer väl att tiden en tid innan vi gör dem. Men, men för min del så Ja, det var, det var kul. Liksom, igen, liksom. Nu säger jag ju nödvändigtvis. Att Batman Forever. Och definitivt Batman Batman Robin. Är liksom. Mina favoritfilmer här i världen. Är ens särskilt bra. Faktum är. De är ganska dåliga. Men. Um, jag tror liksom man måste. Man måste ändå liksom ta sig tid. Och liksom. Ibland säga de här gamla. Uh, fenomen eller liksom som är blockbusters igen för att man blir faktiskt överraskad det var många saker som överraskade mig nog när jag såg dem här igen att det var många saker som jag hade glömt och saker som jag minns som helt annorlunda än de faktiskt var och att uh, nu är de värda att säga nå. att gör dig själv mm -hmm. en känsla om du har uh, funderat lite på vad du ska säga här i sommaren no, och liksom go retro kan inte gå fel. Mm. Mm. Ja. Om inte du. Så här typ. Disney-filmer gjorda efter 1994. Um. No, men. Spoiler. Ja, no, men har du någonting mer att säga om? Buttmun innan vi avslutar för denna gång. Ja. Uh. Uh. Nej, nah, jag tror nog att det Det mesta jag sagt. Okej. Okay. Men no, that's the word. Nästa vecka så blir det förmodligen Triggerbarning. Vårt mest triggande avsnitt hittills. Ämnet som våra producenter hittills förbjudit att ens närma oss men som vi nu av någon konstig anledning eller kanske bara i producenternas saliga frånvaro har bestämt oss att sätta upp så nästa vecka oh yeah. Mhm. Mm När triggande än alla ledarrumpor i Batman and Robin. Det är de säkert ett riktigt bra avsnitt. Nikolai, what killed the dinosaurs? The Ice Age! Nå. Nikolais batnipples! <laughs> See you next week, Birdboy. <sighs> Jag tror varenda. Film eller franchise blir lite bättre än Arnold Schwarzeneggerin. Eller så inte Det blir så gay då Spoiler och spoiler Varning Spoiler och spoiler Varning Spoiler och spoiler warning. Nu är det slut